Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatun wa salamun ala Sadiqil Amin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yaqulu Ta'ala fi muhkam kitabih tanzil: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar ma kana lahumul khiyara." Subhanahu wa ta'ala Allah nasema ko aya ambayo nilisoma ambayo inapatikana kwenye sura Warabbuka, ya wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa na muola wako ewe muhammad yakhluqu yeye ndiye huumba ma anachokitaka anavotaka wa na yeye ndiye huteua na kuchagua kwa kukihusisha na fadhila yote anayotaka anachokitaka maka kana lahu lakhiyara allah anasema kwa asiyekuae allah hana khiyari kwa jambo hilo ana hakuna asiyekua allah ambaye ana sifa ya kuumba anavuumba allah na hakuna asiyekua allah anaitakiwa awe yende muamuzi mwenye amri kwa yale ambayo allah subhana wa taala ameshamutaara imam saadi katika kutafsiria aya hii anasema kuwa fi hadhi al-aya umum khalqillahi lisairil makhluqat aya hii ndani yake kuna kuenea uumbaji wa Allah wa viumbe vyote kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alivumba wa mfiraduhu lakini pia katika aya hii kuna dalili ya kuonesha kwa Allah amepwekeka ani Allah yuko peke yake fi ikhtiyarihi katika kuchagua kwake mayakhtaruhu atakai mchagua wayakhtasru na kisha Allah akamkhusisha kwa fadla fulani Kwa daraja fulani minal ashkhasi miongoni mwa wanadamu wal na miongoni mwa amri Wal azmani na miongoni mwasama wal amakin na miongoni mwa sehemu Allah baada kuumba wanadamu wote yeye akachagua baadhi ya wanadamu akafanya kuwa hawa ni bora kuliko wengine akawaita kuwa ni manabii na mitume hakuna anayeweza kuingilia uamuzi wa wake Allah kwanza kumjadili kuwa bono ukachagua huyo haukuchagua huyu Hau lakini pia Allah yeye baada kuumba zama zote akachagua kuwa katika miezi kumi na mwili kuna miezi minne mitukufu hawezu, kwa hivyo hawezi kuingilia uamuzi wa Allah ya kuwa mbona akachagua hizo miezi na asichagoe miezi mingine lakini pia Allah baada kuumba ulimwengu mzima akachagua kuwa kuna sehemu ambazo ndio tukufu akaziita alharam ya kwanza ikiwa ni al alkaaba na al-haram alharamul al maki na pili ni al masjidu masjidun al nabawi alharamul al madani kwa hivyo ni sehemu ambazo allah subhanahu wa ta'ala amezichagua na akazifadhilisha kuliko sehemu ingine yote hapa duniani huu mwezi ambao sasa tunaoongea ndani mzangu islamu ni moja katika hizo miezi ambazo Allah amezichagua na akazifanya kuwa ni katika miezi minne mitukufu mwezi huu unaitwa mwezi wa Rajab sasa muislamu anaweza kujiuliza kuwa baada kujua, ya kujua yako kumbe tumeingia ndani ya mwezi wa Rajab ambao ndio mwezi mtukufu kati ya miezi minne mitukufu je ni jambo lipi ambalo, ambalo Allah Subhanahu wa taala ya yatakiwa tulifanye tukijijua ya kuwa tuko ndani ya mwezi mtukufu Allah hakutuacha hivyo alituambia kwenye sura tauba Allah alipokuwa anazunguzia kuhusu miezi mtukufu akasema inna iddatashhuru 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah Idadi ya miezi mbele Allah Subhanahu wa taala miezi 12. Allah kaeleza kuwa katika hizo miezi 12 amechagua miezi minne ndio mitukufu. Hasa katika hizo miezi minne mitukufu, Allah Allahakasema falatadhlimu fi hinna anfusakum. Msizidhulumu nafsi zenyu ndani ya hizo miezi mitukufu. Kudhulumu nafsi manake nini? Kudhulumu nafsi manake ni kutofanya jambo lolote ambalo Allah amekuamurusha kwa sababu utakufanya kosa ambalo ni kuingiza nafsi yako katika nini? Katika mangamivu. Unaifanya nafsi yako ya adhabu mbele Allah. Kwa kuwa ujafanya jambo la wajibu. Mfano, ukaacha kuswali. Na ile hali unatakio swali swala faradhi. Hapo umeidhulumu nafsi yako. Lakini pia kudhulumu nafsi ni kufanya jambo ambalo ni haramu ni kudhulumu nafsi kwa sababu unaisababisha nafsi yako ingie katika hatari ya kuadhibiwa kwa kufanya maasi hayo lakini pia kudhulumu nafsi ni kufanya ubaya wote mbali na kule kufanya maasi ya Allah lakini hata kudhulumu roho yako muislamu mwanadamu yoyote ni dhulma hiyo kwa sababu unaisababisha nafsi yako katika hatari ya kuwa ya dibiwe kwa sababu ya hiyo dhulma uliyofanyia mwenzako. Kwa muislamu asifanye dhulma yote ndani ya mizi hii Hilo ndio jambo ambalo Allah anatuambia. Paka hapo ishaeleweka. Lakini sasa kwa masikitiko ko ndugu zangu wa makubwa zaidi. Huu mwezi wa rajabu Katika miezi yote mitukufu ambayo ni nne. Kwa sababu kuna kisha kuna dhulhijja kisha kuna muharam hizi miezi minne mitukufu Mfulilizo zimefatana mwezi wa 11 12 na mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu kisha sasa kuna rajab hii ambao kokando kabisa mwezi wa saba mwezi wa saba kwa kalenda ya Kiislamu huu mwezi wa rajabu kwa makubwa ndio mwezi ambao umejaa bida nyingi sana ndani ndio mwezi ambao umejaa bida nyingi sana ndani. Na sababu tukaona kuwa tangu mwanzo wa mwezi huu, kwa kuwa tumeingia ndani ya mwezi huu, kwa mwanzo kabisa tukumbushe Waislamu kuhusu mambo ambayo hufanyika ndani ya mwezi huu na ambayo si katika dini. Lakini kuna baadhi Waislamu wanafanya wakichukulia kuwa ni dini. Lakini kwa vile mwezi bado ndio tuko mwanzo, ya haya mambo kidogo kidogo paka waislamu waelewe Na kueleza siku zingine. Mambo ambayo ufanyia katika mwezi wa Rajab miongoni mwa wabida ni kufunga. Rajab si mwezi ambao ndani yake kuna sunna mahsusi ya kufunga kwa ajili ya Rajab. Anasema Ibn Taymiah rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake cha Iqtida'us Sirat al Juzi ya pili anasema ya kuwa inna ittihada shahri rajab musiman bihaythu anasema ibn ya kuwa hakika kule kufanya mwezi wa rajab ya kuwa ni msimu bihaythu yufradu hivi kwamba mwezi huo unapwekeshwa Ani unahusishwa Bisaumi, kwa saumu Specially kwa ajili ya mwezi huu anasema Amrun makruhun jambo ambalo limechukizwa na limesemwa kuwa ni jambo la chukiza ani imami Ahmad na alisema hivyo ni Ahmad wa gairehe na pia mpokewa kwa maula wengine wa sunna asiyokuwa Imam Ahmad ya kuwa ni makosa Muislamu kuwa yeye mwezi mwingine yote hafungi mwezi wa Rajab kufunika tu hivi ndio sana sema sasa ndio naanza kufunga kwa hivyo ikawa anakusisha mwezi wa Rajab kwa kufunga Ibn Timi nasema kwa jambo hilo jambo ambalo limechukizwa yani limesemwa kuwa ni makruh na tukiza na mola maa wa sunnah lakini ibn Rajab ibn Rajab naye akasema ya kuwa ama siamu ama kufunga Ani kufunga mwezi wa Rajab anasema falam yasih fi fadli sawmi Rajab bikhususih anin nabii sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi ama kuhusu jambo la kufunga ndani ya mwezi wa Rajab kisha ikahusishwa saumu hiyo na mwezi wa Rajab Ibn Rajab anasema kuwa jambo hilo hakuna dalili yoyote sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kuwa Mtume alikuwa mwezo Rajab akifunga ama Mtume alisema kuafungeni mwezo Rajab Hadithi zipo na kusema inshallah siku zijazo lakini hadithi dhaifu zote na nyingi ni hadithi maudhu Kwa hivyo na hata pia maswahaba haijawahi kupokewa ya kuwa lifukwa wanafunga mwezi wa Rajab kwa sababu Ampokea Ibnu abi Shiba, kwenye kitabu chake kinaitwa al-musannaf an kutoka kwa tabi mmoja tabi'i ni mtu ambaye alikuwa ni muislamu na kisha akaona maswahaba huyo kharsha anasema yakwa raitu Umarah radiyallahu anhu nilimuona Umar ibn Khattab anhu yadrubu akuffa an akipiga mikono ya watu fi Rajab ndani ya mwezi wa Rajab liyadauha ili hizo mikono zao waziweke Filjifani katika sinia na masahani ya chakula nini? ani ili wale wayaquulu kisha alikuwa umar radiyallahu anhu anasema kuambia watu hao kulu kuleni fa shahrun kana yu'adhbimuhum ahlu jahiliya kwani mwezi wa rajab mwezi ambao walikuwa waki walikuwa wakiwaadhimisha watu wa waki jahiliya kwa kufunga kama mnaufunga jambo ambalo sisi tu kuambia tufanye hio kama maneno ambayo yampokea kutoka kwa Allah radhiallahu anhu kwa sababu unaweza kapata kuna baadhi ya ndugu zetu waislamu hasa hasa watu wazima wakifika mwezi wa Rajab basi wanajitahidi kufunga sana ili njama mbale hakika halikuthibiti na kwa vile saumu huwa wanaanza wenye kwanza kufunga mwanzo kabisa tu kwa nakuwa tuanze kukumbusha jambo hili na kwa yote ambaye ana wake ambae labda ndiye alimfunza kuwa yatakuwa mwezi wa Rajab ufunge nadhani kusema mapema kuwa anaweza Mtafuta kutafuta akampigia simu au atakumfata ya kuwa nimesikia wanasema ti hakuna hadithi sahi inayosema kuwa wafunge mwezi wa Rajab soma ni Rajab mhususa hebu tafadhali ni kisha niambi ni kitabu gani nimpelekee ile kisha hadithi nipe alafu nitasomea watu kwa ya vipin sahihi alafu tutabadilisha msimamo kwa kweli jamii nilikuwa sahihi lakini shajua ukweli niakuwa hakuna kwa sababu inasema hivi nikiamini na nikiwa na imani ya kuwa kuna na nisi kwa sababu ya kuwa mimi nimesema dhithi nyingi lakini kwa sababu hawa niliwataja hapa ibn Hajar na ibn Rajab ibn Taymiyah Imam Ahmad hawa ni maulama wa kubwa zaidi wa hadithi katika Uislamu kiasi cha kuwa wamefika kuitwa al-hafiz kama Hajar na Hafiz ni mwanachoni wa hadithi ambaye amefika kiwango cha kuwa hakuna hadithi yoyote mlango wote unaweza kumtajia ambaye hujui nadra sana huyo ndo hafiz sasa ikiwa wenye wamesema kuwa hakuna hadithi sahihi zipo ndiyo lakini si sahihi na kisha zimetajwa nyingi nitakuja kuzitaja ambazo wamezihukumu kuwa ni Maudhu'a. Sasa kumaanisha kuwa ni hivyo hivyo. Jambo la pili ambalo nitelizumzia pia kwa kuwa pia ni katika bida za huu Ni masala ya swala. Kuna swala inaitwa Salatur Ghaib. Na hii ni swala ambayo nibida mtume hakuwahi kuiswali wala masahaba hawakuwahi kabisa kuiswali hii, hii ni swala ambayo swaliwa nini hii ni swala ambayo wenye kuiswali huwa naiswali alhamisi ya kwanza ya mwezi huu ambayo itakuwa ni kesho sasa huwa wanaambizana ya kwa hiyo alhamisi wafunge kisha wakishafunga sasa alafu sasa wakati wa kufturu wakisha kufturu baina al sasa na swali swala hiyo ambayo itakuwa ni usiku wa kuamkia Ijumaa swala ambayo wanaiswali rakaa 12 na wana yake ya kuiswali hiyo hadithi inoeleza swala hiyo urefu sana Ibnu al-juzay ameitaja kwenye kitabu chake kinaitwa al na akasema ni hadithi maudhu. Hadithi maudhu manake ni mzimu wa Muislamu. Hadithi maudhu manake ni kuwa ni maneno ambayo mtu ameyatunga. Kisha akaweka pale juu kicho cha maneno ya kuwa kala Rasulullah. Kumbe haya ni maneno yake. Sasa kuna maulama ambao wanaelewa kabisa hadithi na isnadi zake. Walifuatilia maneno ya sampuli hayo na wakatenga na wakabainishia waislamu ya kuwa hizi si hadithi za mtume ni uongo wa watu ambao wamsingizia mtume kwa miongoni mwa uongo huo ni haya maneno ambayo watu nasema ya kuwa eti tuswali salatu ghaibi hakuna hadithi sahihi inyoeleza swala hiyo kisha pia imamu Shaukani kwenye kitabu cha Fawaidul Majmua pia akaeleza hadithi hiyo kisha akaeleze ya kuwa ni hadithi ambayo pia ni Maudhuu Kwa hivyo hani mhamamwili ambao nimeona kuwa ni mwanzo kwa sababu ndio mwezi ambao yanafanya kuanzia mwanzo nini mwezi wa, wa Rajab katika bida zilizomo ndani ya mwezi huo Lakini pamoja na hivyo kuna mengine mengi tu yambakia Kama tunavujua kuwa ndio mwezi ambao pia huwa kuna sherehe ya bidaa ambayo inaitwa Miladi mwezi huo ndimo wahi kueleza mambo hayo. Sasa tunaeleza hivi ili muislamu ajue ya kuwa kama tulivyoanza mwanzo jambo la kuwa mtukufu ili njama ambayo halina mjadala. Kwa nini? Kwa kuwa kwenye kurani Allah ameeleza, kwenye hadithi mtume ameeleza na njama ambayo halina mjadala kabisa huu ni mwezi mtukufu, mwezi wa rajabu Kisha tufanye nini? Allah ametueleza kwenye kurani ya kuwa mwezi wote mtukufu yatakiwa muislamu ajitahidi kuepukana na kufanya maasiya maasiya ya aina mbili ima kufanya jambo ambalo limekatazwa ama kuacha kufanya jambo ambalo limamrishwa ama hata kudhulumu ndugu yako muislamu kwa aina ya yema yote hiyo imekatazwa Licha kwa imekatazwa kila siku na kila wakati lakin ndani ya miezi hizi mtukufu huwa maneno haya makatazo yanakuwa yanapotezo zaidi kwa kuwa madhambi yake yanakuwa ni makubwa zaidi ile inojama mbele tumambiwa na Allah sasa watu kupata nafasi hiyo ya kuwa mwezi mtukufu na ya kuwa hawakuambiwa kuwa wafanyi ibada zipi ambazo ibada hizi zitaonekana kwa sasa ndani ya mwezi mtukufu hasa wakaanza kujitungia na sisi katika Uislamu Ahlus Sunnah Jamaa kwa tunasema ya kuwa al-ibadatu ani ibada mlango wa ibada ni mlango ambao umefungwa ya kuwa hakuna yote anerusiwa kuabudu Allah kwa ibada yoyote mpaka kuwe kuna dalili ya kuwa Allah amesema fanyeni ibada hiyo Mtume amesema fanyeni ibada hiyo kwa nini tunasema hivyo kwa sababu kuwa tunaamini sisi alisun na jamaa ya kuwa masharti ya, mashart ya kubaliwa ibada yote ni mawili ufanye kwa ikhlas na hilo wenda mtu akafanya hiyo ibada ambayo ni bid'a kwa ikhlas kwa kuwa anafanya kwa ajili ya Allah akafunga kaswali sala hiyo kwa ikhlas lakini bado kuna sharti ya pili sharti nyo nini ni almutabaa nikikufanye ibada yote lazima uhakikishe kuwa ni ibada ambayo imetoka wa aliyetuma kwetu kutufundisha ibada hizo naye simu mwingine isipokuwa Mtume sallallahu wa wasallam na kisha ibada hiyo ikapokewa na masahaba ambao sisi tumepokea dini hii kutoka kwao lakini ukipata ibada imekatika Kuwa masahaba hawaiji ibada hiyo mtume hakuizumzia. kisha mtu anakuambia kuwa hiyo ni ibada unajua kuwa si kweli sasa miongoni mwa hizo ambazo si ibada za kweli ni saumu mahsusi kwa ajili ya Rajab na hata swala hiyo ambayo tumeitaja salatu Kwa hivyo ni vizuri labda kama alikuwa akifunga achane Ama kama nyumbani kwao kuna mtu anafunga aweze kumfikishia Na tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala ambao mema na Allahumma rabbana inshallah anta sadbuka, atubu